بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أي من لينزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كِتِينَ فِيهِ أَبَدًا سورة الكهف بیان دن نفید شرک فی العلم کیو شفا هر سبان دی پویا یکی وازی اللہ دی مخلوق کامیابۍ کاولیا کا دي چې کا بادشاہان دي راغې په غیب وباندینې کوي دي بیان دا صورت ډېر په تفصيل سره کوي دې ته دانا ترغیب لر القرآن کوي ته دا چې کم دنو لوی مقصد د قران کریم په حواله ذکر کیږي او د قران کریم تعریف کیږي چې غلطي عقيدي سمون کوي او شکونه او شبہات ختمون کوي نو کستاسو شبهاتی چگینی مخلوق په غیب و باندی پویگی نو آو شبهات او شکون و بذر لختم کی نو دیبتی دانا دعوض توحید ذکرکی الحمدللہ او درائی مئیست دا دیزین د قرآن کریم دا الحمد لله انزل على عبده الكتاب نو خدای تو ټول صفاتونه خاص کر صفته علم او مطابق خاص کر صفته علم لله کیوازه الله على الارض اغذات لا انزل على عبده الكتاب چرانه زل کړل په قلب باندې کتاب او باندې ذکر کو کار تکم دنو باب دیت پانی کیږي چې سمره بنده کې عاجزي رااله انكساري رااله او نفس سمات شو نو دیو د کمندن د دین خدماتو کی او کا کڑخانی وبکی تکبر وبکی او ځان ته زیم ویلو نو دین د دین خدمت نشي کوواله د ولزان خدمت کوي ان ظلالات دحلق کتاب ور کړل یې خپل باند لرا نازلې کو خپل باند باندې ال کتابه کتاب لرا لیک قانون راولې ګه ولهم یجعلو ایوجا ثاون دې کر رسول دي لرا هیڅ کوم کوواله په دې کې څه شک شوباني شته چې ګینه د حق نه خلاف خبرو کی بلکې د نور او صبحات وغيرها د فكون کې من قیمان بالکل صدا مطلب داقل او دا نقل برابر دی قیمان لگد دینا قیمان ملت ابراہیم حنیفا دا دین قیم دعوت ورکون کے یا قیمان موہی منن علا الکتب قطول کتابون نگران دی کله تورات غلطي وباسي نو قراني وباسي تورات کي چا تحريف کړوي ناغه تحريف په معلومه کې قران سره تا ته پته لګي چې دا خبره به کې د خدای نه ده انجيل چې کمندنو دا غلطي وباسي نا چې کمندنو په قران سره وباسي قران نو نورو غلطاي لري کي توراته او انجیل غلطی بلل لیکن شامی غلطی بنل لیکن نه لری گئی شامی کی یو غلط خبر راغلی یا رب العالم په یو کتاب کې غلط خبر راغلی وی نو قران خلافی نوای بنده دی نه پوي شوی هاي غلط خبر له تعویلات تاویلات سره گئے چې غلط خبر د ابسپری له چستا غلطه نه بنده دی غلطی دي لیکيږي نو قران کریم دا غلطای چې کم د نورو غلطای لري کومد کړي قیما شبهات ختمي او د صحیح عقيدي دا بیان کړي نو په دې مسلې کتاب راولېګو چې عالم الغيب فقط څوک دی الله دی او دنیا ډیره بیکار ده او دنیا به نیمت مناځيږي ردی زپاره کتاب را لېګللې تا درسته عقیده خو سم عقیده ته کوي لیون ذرا با سن شدیدہ تا چویری دا عذاب سخناد جنگ سخناد طرف دا الله نه و يبشر المؤمنین خوشالی و وریمن کو تا چې کوم خبر منی دا خبر منی چې عالم الغیب فقط سود دے الله دې الی نه عملون الصالحات آ کسان شمل کې نیک کنه کمل وکړي نیک عملدار چې توحید د خدمت د پاره او دا الله جنم د خدمت لپاره کورونه بریدی لګا دا سابقہ فو او زیو بدیر د په غرونو کې په غارونو کې دی رہی یا عملون سوالیات عمل کینک ان لهم اجرن حسنا شیخیلندوی چې دیله اجر خیسا ما کسی نفي ابادا دیو تیرون کې په دې کې هم اپات ما کسی نا پات کې دن کې وي و ینظر اللذین او دا چویر یاغ کسان دای دوباره ذکر که زکمقی و سراغ خلق چسو کی ارول پکارو نو آغای نو ذکر کری نو سر دوباره رامات که او چکم و خلقو لی ارول پکارو نو آغا ذکر کئی و ینظر اللذین او دا چویر یاغ کسان قالو چوائی غی اتخذ الله و لذاك جود کردید اللہ زان لنیا زولی نایباً متصرفاً پیلو مور چه اللہ زان لنیا زولی نیولی او متصرف پا کارونو که چه دا اللہ رب بلزت ناوز بلا نیا زولی دی اغیل دا علاقی لمرکی چو اتوائی تاستاو دا دی خل مرید دا حال خبرداری او ورتوائی چه تاو دا دی حاجت سرکوال شه نداوی اللہ زان لنیا زولی نیولی دی نرد پکیی نیشت غیل را پا دیبانیز قسم دلیل آنم شرانو دیل را کبورت کلمتان تخرجو منافو آیهم دیر غرط خبر دا چرا وجود اخلو مو بڑی باد نتو آی سنو آی سه غرط خبر دا کبورت وقیل فاولت بمچه تویلی مازر به او از ریبیه و ضروبه و قیل نو کبورت کلمتان تخرجو منافو آیهم سه غرط چه روزی دخلو دا ده دینا من افوائهم خلوی خونه د خود حضور دیوال دي دی ستی روزی رو من افوائهم ای اقولونه اللہ کذبا نویدی مگر تشدارو فلا اللہ کا تسلی چه ده ای ځان نتا زان وجنی دا دائی تا تسلی دا دائی درمانی دا پکار دا عالم وارث دا پیغمبری تہ چ بدی کی وارث نی چې خلق دې زما عزت کی زو وارث د پیغمبر ما او مال خلقو عزت کوی او ډوډر لا لاړی او چیرا لا لاړی اوز تا او ته چې کمنر په منبر رسول باندې ناسمه او په مصلی رسول باندې ناسمه اوز ما قدره احترام کوی د پیغمبر وارث نه د پیغمبر په کار کې وارث سی او د پیغمبر په درد کې وارث سی د پیغمبر خلق سره سمره محبت ته او دړمندې په اغت کم دنو څومره پاری باندې جاړي خپه دې نو دومره خبره چې الله او تو ځان وجني چې دې ایمان نه روي ته ځان بلای نو دومره درد خودر کې په کار ستنا سو چې څوک سوڅو که کنه چې دې عوامو وبس کیږي کی. چرته ریته تا پوی تاسو په وښن کې چې تا دا خبره واغله ده چې دا عوامو وبس کیږي کی. او ګسره چې کم دنو आवाज خوشداري آیا کن نو ته لیکو بیان کای کدرس کای سر په دې جذبهای کې جواز خوشداری آیا كون چې کوله आवाज مله داخل کو تخار کوما چې خلکو څوک کوله بیان کو څوک کوله وازه کو څوک کوله دات کو چیرته درد درکیم شته کنا فلال لکا باخو نفسک الا تارهم لکا چې تو خای کیتال را شاید چې تو هلاکه قلزان په دې په څه الا تارهم په دې یا به طریقو زېبان نه چې دې د قران او سنت نه خلاف تي، هرې قانون نه قران او سنت نه خلاف دي، په عملونو وېراګان او چې خلاف دي د قران د سنت نه اطعاز نه لاکې، الا يمؤمنو بهذا الحديث يا سفاه، کله ایمان را نوی پدې تاسو بیان باندې د وجداد سوچنه، ته تازه بیانوي، الحدیث تازه بیان دګره قران الحدیث قران مخلوق نه ده دا, دا الله کتاب ده حدیث چوتوي تازه ده په هر دور سره دا تلغي لګي لګته موي جن نازلي دي ابوبکر رضی الله تعالی نو منبر ته وخوته او آیات وي پم محمد الا رسول قد خلص من قبل الرسول صابوي موږ وک داوس نازليږي اغه څنګه فتنه علاج وک کنه فتنه وا په اختلاف راغې اولنۍ فتنه چې په موږ کې راغلې و هغه مسله د حيات النبی و چې نبی له سلام مړ دی او کجواندې ده نو دا چې کوم ده نو او لیکیاو منافقان وی لو کان نبی یا لم يموت کدا پیغمبر نو مړېدبانه عمر رضی الله تعالیو ځان لغم نشي برده کوله تور راغل ده کچاوی چې مړ دین ترته نه کډ کو ما بلا منافقانو نه و تر وی کچاوی چې مړ سر تر باندې عوام مجاله چې چا څون کړه و ابو بکر راځي تان دې چې کمنو نبی رسول الله صلوات والسلام له کل کو ویل یجمع الله علیکم الموتتين الله پتا باندې زه مرګ راځم ان لړ مېبر ته خوته خطبه ویله اغه نه پس د آیات وی ته عمر تروم روخته شو روو رو کته شو او په بنی سا په سقيفه بنی سايده کې بيان وکوه په خلکو قد قلت کل كلمه ومقاله ما پرونی او خبره کړې و, خبر و چې ما کتاب في اما الله خدای خدایز کتاب نه نوکړي او مازه ابي الله سلام د سنتو نه نوکړي فقدر قدر توانو ما د روجو کړي دا, دا زړه په خبره واپس سلام ما وی چې نبی عليه السلام مړ نه دي نول صحابه کرام پا باندې متفق شو چه نبی علیه صلاة و سلام تشوه ده وفات شوه ده نو اختلاف امه و اللہ غلو اجماعیم چه کندناوالا تشوه عرال اللہ نو اغین الاجو کو نو صحابه وی وی مونگوی که دا آیاتوز نازی لیگی تا اوز پا جوانده جبا دا قرآن کریمو آیا او دا وسنی فتن چیری و دا پی رد کا تی خپل پا خپل زیل زی خپل زیل پا خپل زی. نو ته وای ګنی چې دا کرانې کري نهن نازېږي ځګ نهبییر سلاموي لایوخله کوکس سره تیرد دی په اړولو راړولو نه زړیږي اړولو راړولو باې زړیږي نه لایش بهمن ولولهمه میان ددن نه بړېږي نه ې د تاار وختې مخې دفتن دي تازه تازه فتیره و چتیږي او دی چې کمونو د علاج اعلچ نو ال حدیث تازه بیان دی تهای چې نېږېې فنو لسهکو راولګ او ناازې کو اللم يؤمن بعاد الحديث يا صفان ان اجلنا ددين نه چڙاين توجا تازيد مين د دنيا د دنيا باندې سخماين دکنا د دي نه د دين ناري محبت ژوند دنيا چي نه هغه د دين نالي ني بده مدو کا کيگا يقينا من د منغا هغه چ فزما دي خالص ان ابلوان دا جوزما هم دی لار اچ کم یو په دې کې خستا عمل کوي وا انا لجاهلون ما عليها او يقين المنخا مخا قردون کیو ا رسول را چې په دې کې سايدان زورزا ډاګه چا پوچا بانځره شळा هغ ته ختم شي اما ستاناس ابل کاف ورقم اوسا کذا سابق کاف چې په ځان نې وی پویا تر څنګه په غيب وبانې پوې شي اما ستاناس ابل کاف آیتو گمان که چه خیلن ده غیر والا وردگیمو ده والا کانو من آیتن آجابا چه دیو دنو خو زمگنا ناشنا بل شانو کفل اسرائی آجابو من ہو تا چې کم درو پا میراج که دا غیر نوم دیر جیبانو تا شانتی کم سفر کرده نازدینوم دیر ناشناو کانو من آجابا دا دا آیتن آجابا داو دا آیتنو زمگنا بلکن ناشنا دا دلائلو زمگنا خدا دې تفصیل کوي اذا الفتتو الى الكعباوكي اذا نوزو انار غقاته دوي ورابزمنګا اتنا ملدون کرحما را کیمال را کی ملړه د خپل طرفنه مهرباني ير استقامت ته الله کلکم کی قوم مسالم خلاف ته منګلغش په ګملګریو ملدون کرحما وايه من امرنا رشد او اسان کی ملړه د کار دونه کامیابی چه اللہ حجرت امو که نو دید پارم کرده چی دین ام سشی محفوظ شی نو دین را لسو ساتا محفوظ و ساتا اصد نه چه حجرت ام سشی ناکام شی نو منگا سنی پول غوگو نده دی پغار که سینین آزادا فضراب نده نه چه اوه حالا غرب و غروب و بجول که وطا پول مرشون چه مورو دکی نو وگو نرو رو, رو سکی دا پی اوه تراغیر پوری سرده او دکی دل نشی چه در سو پوری ودشي او چې کله باراني आवाजونه اوریدل شروع شي نو سړی څه شي 20 سړی څه شي باردار دي کم دنو دا بوستر ګمادار 50 پخวก چې وګغو نو اوریدل بس شروع شي ودشي او چې اوریدل شروع شي نو سړی شي دا د دلیل له لګويته وي دی وای چې ودنه اوري نو مړم نو اوري ودول نو اوري ویڅو ته انو یوه چې هه نو چې هغه وای وای ها فل ګذور دلته کو پويخه ما ورته د نورو ټم ټوګه کنه وای چې ودور و پختہ ودودہ تر د مامي وای اڅ ته باندې کویږي خو چې کله ویخ شي نو سيږي واوري چې ویخي کینو په چر باندې ویخ کینو سيږي وای وی بازارم نعالازانیم فلکافی سیدا ادا نو میته بول غوونه دای فلکاف بغار کی سنینا د دا کلونه د شمیر پهڅو کلونه پرتو عادی د عادې دا د شمیر س پاس نام یا می راپور تهقللدي لره دا چې معلوم کې چې کم یو په د دوا وړهلو کې را الې مع راګیر کوړيدي دا غ سره ال دا د ماضی چې غرض با فال لناالما دا چې معلوم کومونږه ی هیزبین مفت ده الېمالبیسوو مدی خبر دی. جملہ چی کندنو قائم مقام د مفولینو دا لین آلاما دام لین آلاما ایو الحزبین آسوال مالبی سو دا چی معلوم کو منگا دا چی خکارکو ایو الحزبین کمیون کو زور دلو که آسوال مالبی سو را جرکڑی دی آغا سلرا چی دیتی رکڑی دیمو دینا یاد کری دیم روز تفصیل لواقی کئی منگ بیانو تا تان خبر دا دی دا پار کولو یقینا داو سو زوانان دایت کمدن و فیتیا پو توتو قرآن کریم چه چه دین کار کرده ده او که زوان مرده کرده او ده زوان و ده سر فروایه نده کرده نو آغیر تایت کمدن و او و زوان ویلی ده ابراهیم هره صلات و سلام تا وی سامیه نا فتایی اذکروم یو قالو له ابراهیم منگا وردل ده ده او زوان زوان حدیثو که نبی علیه صلی اللہ ته وسلم تاو مکیوه علیه فتح قریش فتح قریش پیو تاوی تو قریش و غالک ندوی پیغمبر دا پیغمبری دا سلویغ توکارو کمر کی ملاوی گی سلویغ توکارو نفس و تسوی سامینا فتح نفضان و تسکی وائی وی وطا دا فتوت دا چی کمدنو یو خاص استلا دا خاص استلا دا امام کو شدید الله اللہ تعالی پرې ساله کو شری کې باب قائم قم او زبردست د برده صلیفاات به کې کړي دي باټتوته په بااب قیم کړ دی او د فیتیا د فته او پهې ضایبانې تفثری کو شعری کې لط په شارات کې خو شری چې کمزو بلهخوال د فیتیا باره کې نقل کړي دي چې ځان سطته ووي مدار کوم یوقولولدو نقل کړی وي فیتیا بلو نندا وتر کو شه پل ځان مکمل خرچ کول او غینی مالین کول چا څه فریادونه نه کول نا الله د پاره لګې بدن خرج کې مال خرج کې او د سودا د تسوي نو غيلي مالین کې چګورما پلان کیځې کې درت کو نو دا حل شون تاسو ماته نو کو تاسو کمنور زو درغله ما ورده هون مې څه پیسې راغله کې ته څه کار ته غی لګې خدای لګې دیکې څه کار دې دا غینی مالین نه ته ځل شو زه درغلو ما تاسو ما ته سټي کوم نو عشوريیا کې خداو خپل ته حکومت کې خداو دا ایات کوم تاسو ته تمره درغلو بیا ته خپل ټر شو پنچار شو پنچار شو ته چلو چې تاسو پاګواني ورزبادي چې ما تاسو بیا را کوصه پچل شو ته راته شو ګلو مانو ته تاج ته تاسو خود په وار بي بس ګيلي ګيلي ګيلي ګيلي هیڅ دا ګلو ته کنه راځي سټي شته در غلمو تاسو ماته مخې ته ولاله نو یوه درغه خلک چې کمنو سړی ته مخې ته وزري کی کنه لاره ته نو معلومه خلېونه تپوڅو خللبلنه تپوڅو نشه शकते هویږي ته په نوڅه چلو شو 빌ر باندې راغي چلو شو نو دا دې کار کوي دا الله د پاره کا وا غلی مانی مڅو ویټه کولی وی نیولی جیل ته کړی ګلو بارو ته जातो نشته فریادونو ته जातो نشته در دا لابرکی زغیت زوان مليکي چې کار کوي او پریادو نه چې کار لګياني سپاور لګياني مهنت کوي خواري کوي او ګلې معنی نکي نو دا ټکم نه زوان نه نور دا کتابونو وګوري نو کې دې شي ابو الغرام شيخ رحمہ الله تعالی بکلوي پیدادین ترا از گنج مقصودی نشانه ما نه رسیدم شاهد کی په خزانه اعلان مې د ټوک ولا فکرې شي زه ته نور سمته اوره شي انام فیتت ان امنو بربهم لکانو او یو پر سره شي کم دنو اشناو نو د وزیرانو بادشاہانو سو زامنو او په سیاسي باندې کې وسیدلو دا کحو او کالونه کې کې کالونی وته نه څاخه لکه کوئی کالونه نو ده دهی میلا و هورسیو ده ده خالکو در گاوونو تا لوی لوی و نو نظرونا امانت تروانیوی و سلوی کیچا که تارا و داختر رضی و میلای و هورسونو ده یو تند آسیت شاڑی تلر دا سی یا شخص سڑی چه نو پیجنی درنگا بز جڑی نو دهی چه کندنو یو بل خو په رو سڑی پیجنی و لرنگا تسی تنتہ <تصالح> یو تنتله دنال ته داسي پریشان او چې کتل دي یو بل لا غلې داسي دي زه دا دا دا دا دا دا نه دي بس نه چې ایسای و علیکم السلام دا چې کومنه ورته دا غږی کی کی کار دی فرېره علاوه ته خدای باند او ولې تاسو چې له ولې تضمین له نشته تاسو نه یار ای ما باندې داشې زبوچکی داب ما باندې بوچکیږی لا دې چې دا څه کوي کنه دا چېږي سوري وباسي دا سکی داب ما باندې بوځرول پېمان ته قران ووځرول ها یار دا هم ما مرولی پېمان ست ناست پېمان دا چې زه اوس څه څو تاته معلوم نیمه لګري داسي وېګا دا داوي دا زما په مخته د پلان کې وزیر سپریم دا خبره کړو نه ماړه د پلانکیوز یې زین دا خبره کړیو ها پلانکیوز دې کې چې قتلن رورو یو څه دی راوړنه رورو رورو راوړنه او حدیث کې راځي الارواح جنودن مجندا روحونه چې کوم پوکیا د عالم کې یو سر سر أغلې تعلق راغلې هغه پس موږ کوم بل سر سر را ځای کیږي دا هغه ته کم دنو به را شو د سی کتاب دی یره دا خوش شرکیات چی دا کی دا و ځکول خبر دی توغورا دا دا بوتانو ته څنګه منو سرونه خدای کی بل دی پر نو کرد پارلیمنٹ کی دا بچا سکی خپل خوخه زندگی تیری او چې کمنو لا دا ای سملا ته ایلا ویل خپل خبره ته ځان ته ایلا وی او وزیر چې کمنو ځان له خپل لغره دا کارو نفي دا ظلمونه کی دا ظلمونه کی دا څه شي نه یو تا دا چل وکړو بس خبره خبر زده قدر سمون شوډ شوډ کو ساری ورځی خبرې کو نه دي کی اورځه انه ده څنګه مونږ یو ده یو بده بلګیای یو بل سر خبره کو پدې خونه کیږي بغیر ازده دا دا سره داند بس ورڅو په خبره ده صاف به کو بس په داند ټول خبره وو زوبس بس وای زو بس. بس سيدت پلان کیا زم لیکه توسوشوی امیر شوی متا امیر شوی سيدا تو متکلمو اوس مونږ ده سره شات ولادي منګ به خبره کو ټول بلګیو یو ځ باندې خبرې ټیک شو میته ټول ټول سملایتل پارلیمانټ ټول لر او زبرت ست زوردار طریقې سره شوکو بیان کوه باڅيدا چټیا لکه نه تا پلان کی ځمن پلان کی جوه نه دا پلان کی جوه نه غا غ دا اوس لکان نوې چال شروع شو کلارانی مون زیران کړو او زامن اصرارن از بادشاہ تختزن سکئی دارا چی دا پبل <سؤال> طریقی باندار کئی دیلکانو لا لگ بونتا کې ذہن سازیو کئی دا لکان دی پوئی گی نا پوئی کئی پوئی نیسو بیا بخانی مجلس برخواست شو بادشاہ پریشان دا چی چلو شو کور کے فساد شرو شو وزیران اخفل زامن کینو لیا بچے مو لوی مراعاتی دا جی دا تا تا تا سکا تاسو که وکیل پالن غنوتو غورا دې څو غورا دا دا دا وی جنت دازي غنونو مولایسه پښه او کنه په وته راګي چې راغلو هلته کې دا اف پرلمنت او د اسمبلی او پاستیو د کورنرهوس او مون وزیرلا هاوس 달리 دي نو یو ورلکه پلار ته وی دا دا جنت ده یو خوري پتانسيټ تاسو دا جنونو څونو پریبي تاسو څکلو یواچل مکوئ بابا د کی بکانل لري زمونګه د دې سيزونو نه خیره باد دې ته زمونږی ساجته مونږ صاف خبره کو بچی مونږ مغر کوی مونږ مغر کوی نګی بس بابا مونږ نه بای کاټو کې مونږ آغ کوي کنه زاف کې نه دي زمونږ زمون نه بس مونږ ویو خبره ختم پلان بابا بچا با سره په جوړ کړه لړل آی زمون خبرې نه و او با بچا څه زمونږ کې نه بای کار ته چې سوه سره کوي و سره زمونږ سره اتفاق نشته بلې خبره کوي همو سیاسی وفاداريو زمونږ ځامن سره تیر وژنه کار ته سره کوي بادشاہ دمکیور کړه بل رضوالکان ګرفتار کیږي وره خه ونی الکان ګرفتار کړي جیل کې سزاګانی بلا سزاګانی ورکه شو ویراوسل راولې تاسو مولاتو لور کړي نو کې عربيا ته خبره کوي جیل نه فیرار شو ګټی وکو جیل نه چوشو او تختیدل او غار ته چې کم شو شوو راغل هل تیدهکل واقع چې کمو زي ک کوي هغې د ځان د حاله خبردار نهدي متصرف او کار ساز نهديڅنګه ناراندي په نار ناررتوب سکی ده خبره دا دهته چې کمنو وللی دا چې دغه ده کېږ کوئ انام ف تو نامنو بیا رام یقین دا چې کم ځانو چه راړه په دا مو دا اوسې واړه م ی دا بغیر رکلکون کلکوون دا کلکو که نه آړسې قوربان کلل پهلګونه اوړې قبان کلل وربدنا لا پلووبیم او ټاپې را اووا وربدنا دا پلووب هم کلکړ مدونونهدي پهټ میرا اوس و ض بان دی اسپ او کې دا ساسان کارو باشا مخې تېدل اوس خو چې جاته چ ای سیچو د څنګه چل تڅ مسی او چې دا دغه داسې کوم ل ده دا تاته چا دا م یا را فجی به خبانه کوئ دا با چاله مخې ته درېدللو پهسترګو کېستر کې ووررکله تااتان کارو نهلی دا غیر د را خللب نه نه کېږي ع کاون پا کې چې احتماو کو درېدل په قالوویل ربونه ما واې ولاړ د را میری را اوماونه د نا سما ته ولا ربزمونګ رب داسپړو د ځم کې ل نه دوه من دویلان دو شرکو یو شرک کې د قانون سازایو او بل شرک کې د بعدتو مطلب سل ته تو تشر بیا او سل ته تو لګو یا دایم سرړی بلله قانون سازه یاارین بلله ورکیوو او د باده د تیاررم سکو الله سری په دواړو کې صدار جوړو نوهغې په دوواړو شکوو باندېرت کوي. ربنا رب السماوات و الارض و رب جميع الرسل لا ندعو من دون الا بكلنا رب اللهم لا اله الا بالله لقد كنا اذا شتطائق من بوابه وكنا هذا ترى ها اولئ قومنا ذا قوم زمغا يتخذ من دنيا له شذل كر دي لله الا نور مداران اول هاي ذل كر دي سوق تي كم دنو قبرن تلغي هاي سوق ده كانو تام پارلیمنٹ اوې سملای او ویلای چې کمندونو دا ادارې نيسه کمندونو افسر لای د الهی سیاست ورکلې ادارو حکومت د الله په حکم مقابله کی مني لولای دوناله می سلطان بین اولن راوڑی پدې باندې دلیل صاحب ثامر اعظم شګل وی ظالم دا هڅه راځي چې توفی الله باندې دروغ پای دې تزلتمو او کې جتا سجدا شید دینا و ما عبذو الله او دا چې د عبادت کې مگر صرف دا الله امیر و تدا خبر که فا اویلالکا زای و نیسی چه کندن غار تا یان شر لکم رب بکم را خورا بکتاز سر رب ساسود میرو بانا اقبلینا و یو حیی لکم اوستان بکتاز سر کارق پلنا سانتیان و ترا شمسی زادت اویلی منور لنا چزا احفاظت دا اللہ گورا چلی سنگ احفاظت کی گینی ندری سوا اونو اکالا چه او <سلام> سره په یو ځای باندې ودی دا د دغه څنګه حفاظت کو الله وکړ نو وا ترى شمطاء ذات الله او نی بنوار چه ذات ترا چیکره را کی جن تزا ورو ان کا فهم دا چې کومونو ډڑکې د غار دینازات علیه مينو خی طرف تا و اذا غربت اقرجم ذات الشمال اور کلا چار دوبي گینو پرېګ دی لاره چې کندن په طرف دخیل په طرف غصبانه چپ طرف تا او دی بالکل پړا غار کې برابر چې کومونو نو د جنوبانه او شمالاً چې کمونم لاس تو جنوبانه او شمالانه نو چې نور ورا خطو نو خې ترابطه وودوی او چې پورې واتو نو د دې گس ترابطه ذالک من آیات الله دا که چا می وګورکنه و دې لیدل اولیاء نشي کولای انصرون اولیاءهم ويدمرون اعداهم وګورکنه څنګه حفاظت زانو کړلې الله او ذالک من آیات الله داري چې کمونده الله د قدرتونو دا الله ربو عزت کړی زالک مینات الله میاد الله او مول مهصاد شرچ الله هدايت کی ناغوی په سما لار باندې شرچ الله هدايت کی ناغہ دوی او لویو لیا دي او د دین خدمت کړه او دین خدمت الله سره ورکړه او څنګه چې کنه الله داږي څه کړه حفاظت کړه څنګه الله حفاظت کړه او ګورا د ځان نې خبردار نو د بل نه شي خبر شي امان یوزل الله تعالی او چې خطا کی الله فلان توجدله ولی امرشدہ چې تا له خطا کی ناغي وی ویره د سپیې چنو مو انو ایدان میو او ما وی چې زده سابې کا په پونم باندې ککولی ورکوما نو څه نه چلی سپیغه په کې را نسی چی فاجش ناغه به په پونم باندې ککولی ور کوي نزدې ککولو باندې نا خوږي غریبانه له حضرت کړه او ملک یې سکړه پری خلوی چې د خیر الله په نوم باندې وکړی نو ورکوي غیر الله د دې کندونو رامدځه نه وای نو چې کوم نه بوویږي اوی چې کندونو گمراهه طرف تروانی نه غي وای وي خیر دې که تعویزونه کې لاغې نومڅکي ولې کې به مونږ وای چې مونږ کولی لا سابې کاپونه مونږ نه ولې کله زه به ګلبلسوي وای وای لا سابې کاپونه مونږ نه وای کوم کې راغلي دي زه خو څکه میااد کړي او پکما دیس کړي او بیا په تعویز کې دا نو ملي کله دا تعویز دې ځای دی داړه ډاګای مولای شي کتاب دی نو دا خبره هیڅ کمونو غلطه کړې ده کنه نو مونږ خدای غوږ ذات سره دښمني نشته خو کوڅوګدات او په دې غلطه خبره کې دا ریښتدا کوي نو مونږ وایو چې ونه کې نو خبره ده دا چې کمندنو په چوراک ترصفه کې سلو رويایم کې هغه ذکر کړي وي قالله بعضهم هم بعض هم باې پوې وای نه چاويي او قاله بعض هم هل اولا د کو مما هل کاه خپلو بچوته د عللی کاو غار والو نمونونه وفهي فنه حال او على باب داركم لم ت کو که چېته د کور په وربانې ولي کلي چې نو دا به لم يسرقوا او که بو سیزونو باندې ولې گلیش نہ بغلا کولې نشي وعل امر کبلم تو او کو په وسرلای باندې ولې گلیش نہ غه بیاوی خواص و اسماء اهل الکافی تنفع تصتا اشیاء اصحاب کا په مونې چی لري نه نو سیزونو نفايده ور کوي لتلبی ول حرکت څو غوالي نو تاقید دا لپاره اصحاب په مون کار کوي او چې سناتتنو د غیب لپاره دا هم اصحاب په مون کار کوي ويطفايل حريكي توقتبو على خلقتين او چه وور باني وور لگي دلده پا يوضايكي نو پا يوش ردباني دا نمو نولي کاردا وطور لڑا کنو وور بسيشي ملشي وطور ما في وصرت النعاري نو تطفا وميزن الله ولي بوكايل اطفالي ما شون لده چهر دي تاویزو چهر دي تاویز دالي وي ومعمل ملسلطا او ده وارجل طبو چهي چه دریره ده پس بيا را دي او وسط دا تشد على عضد اليمين سريبا ترخو کې د دم سیرې دارید دا دا بارون پېدا کار کوي ولآم صبيان ماشومان چې بارا کې کمندنو یو بيماري دا خاص پاري کېم کار کوي ولركوب في البحر و البحر ولهبذ المال ولنماء العقل کله ته ازین کار نکې نې دا یاد کی ور نجات العاشق دا چې کمندنو الګياري اور بسیبیا سوی ومنهذا اذن بطلان قول الشيخ الجديد په جواهر التوحيد پیدا شیخ رحم الله وانګرکی ویژه جواهر التوحید کې د دې لیکل دي په غیبه باندې را دراغه د چابه خبره باندې را دراغه بعضهم بعضهم دا دا ټول چې دونو برکتونه دي ګنيدي ها دا ټول قارونستي دي برکتونه دي او قران کې وایي تبارک مربک ذل جلال وال اکرام خيرونا و باركتونا دا شاو پو نمكيدي؟ لا لا پو نمكيدي دا الله نم, نم دا تاویز دا پار استعمال والحرام دي لا تاویز كي دا غير الله نمون لكي کل جبرایل کله میکائل کله اسرافیل اغلی کل حرام دي دا سابقا پو دا پا کم دا اکرال جبرایل تاک دا قرآن دي میکائل دا قرآن سده تاک ده آغلی کل سدی حرام دي نمکسلمی نا درد بیوس و درد نیوس و یلمی خواد دا پا کمده کرا غلی دی نا خونو قرآن کش خو دی نا حدیث کش دی خود تاریخی خبره نا نو دی لیکل کم نا جایز شو فیران دا قرآن تک آغاز دی آغازی کمده نو پا تعویز کی لیکل سدی حرام دی ند دا دا دی کمده نو سد آغاشو تعویز پناه وقتلو تبی لکی گی و تا دا, دا غیر الله پا نمبانی پناه قوانی ند د که څوې په بیا ویډا کې چې سب باندې ویل راځي نو مونږ داګه چې ترته کار دی زمونږه سره سوې مالو غلطه خبره په خلکو کې خوريږي زه دی وې مونږ چې دا خبره قرآن نشي ذالک من آیات الله میاد الله فول محتض میاد الله گاولګرام شي سره مولای او ظلم از در څوک صورت کې کا مې وې چې راتلم مې او به ونی ب ما ته چې است اوستا باچب ما چې چې داسو والکانو ماته چې ولې ما چې ځکه کووري وکومه چې بیا په نه خطانې شي یا نه چې زهپ دغا ما ورته چې خدای د غ کاه دا ما تهته سپ چېې چې هغ ځکه کوي شپ ووررکم غ سووي وي چې د ووررکم هسوي شپ کې نو دا چې چې ما ته په ته ما خدای د غ کاه کل دا ما د دا ټول قآ ووي او په دی باریپونی چې چې دا لیک دي حان او بیا هم چې کمو په کتابو کې لې او دله خبره خو نه خپل نه خپله وته چې دا ماذب کې کله د جواب نه کېږې لکهه دد به د که دا ب کې د کلي ټولې خبرې په ک ې به کېه تشته ووي په خپله ویللي دي او ما یولانته چې دالووللي یا مشي دا او د چاه چې الله خط کې نو می دلاهو دو سو پلار را استتون او ګومان مکه بدی باندې دوتو وی خو و امر کودون او دی ودو ودب راتو خدا سی با وړېدل را وړېدل او دا زه خدای په کله وو کې باسه او راتاو مشوږي او دا <تصفح> او خدای مزی نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال په یو طرف بل طرف را وړېدل او شعبو نيځل شي کوځري و ان نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال او مونږه او له مونډې لاره په خې طرف وګصه را باندې او کلمون با ته څنګه ایویل ولتی ده او سپېره لې خوراون ته خپل څنګه له بګار کې په درشل ور د غار کې هغه ته کمونو پیدا غوښته زموږ کینه ښپی دا څنګهلې نو دا, دا, دا, دا وړول وی او خدای مله سبکه سره ګوستره کنه کړو د شهادت به کتل الله سي چې څوک راځي نو اور جوړې سپو چاڅه کارو چې کاراتل دا الله رب دې ته زبردست کړو حفاظت کړولیو غان و غیره نه راتل ځکه کار جوړې شپې تاورته د غار په خلکو کې پروت نو دارینداګان و غیره چې راتل نه سپینه بس کېدل یې ریدل وکال بوم باصګرای بیل <سؤال> وسید <سؤال> نو ګور خوشی دي چې ذکر کوي یو سپینه چې نیکانو ته ابيداري کړل نو الله <سؤال> د قران په منځ کې ذکر لري ذکر کړل <سؤال> دي نیکانو ته ابيداري کړل نو اته کمند نو ويته نیکانو ته ابيداري او کتابته وقل بهم وَا هم ذرايبل وستيز لا صا... بيث بيثوات الفاضله نا چتور به سن خطه ثابت دار خپل مطلب دي دا غي په طريقه او په نشکدم څه شه روان شه لا بيث الا عالم کتور کار شو دي تا لول زمينهم فرارا مخا مخا بچ کندن تر اوست وی دي نه تيخت كون کي تيخت بلي کړوا ولامل زمينهم روبا او توړ کړ شو دي نه په يره کي سمطي هر دي لوي دلوي دلوي وي پراتو روبا وکذالک واسنام وراپورت کړل الله لاتتسالو بینهم دا چې کوم کم نو ته وګورې او ولنه تر خپل میځه نو یو یو وینګیدې انامل سی بوې څومره وخت تر کړې دی اذه وین نبی سناي او مان یو روزوم تر کړې وې اميڅه برابرګه نه کړې نبی او مان او باز یوم موږ وخت تر کړ وخت تر کړې یو رضیع سیذ رزنا سوره دریسوا نه نه کنه طالب سره خو بخوب نه دا چې ګمدل ورکو دی ته ویل کی روقات خوب دی ویل کی چې سړی دې نه کچا خوب نه سي شي راپاسي کچا هو نو دا درې سو نه کالو د دې چې راپاسه زله پیره سور په تیر کړي يراره سوبې نه نه سار چې منګره دوګنانو دا هو ون ورخه تلو او سم لا انورو شته مبا ده یو فوريسا پورا رضلا نه فوره نه ترشه ابال یو ما لري نه ني مستهم زه وی خل مستهم زه الله نیکه ساتي وی موږ سره کوډی کې ولګره وې تا غدري رزیو دو امتحان وشو وی دری رزیو موږ دری رځار لړو درې درې کونټره موږ یې زموږ دی به نن را پاسي نو موږ به دغه وکړو کو. دا کونټره په تخېفو او زغبه وکړو او زه په درې مرز باندې موږ څه تا پاسو په زوره چې پارت خدای بندا ستکه ته پریو تاسو په خینی ټیم کې را پاسو مزلا ځموږ چې موږ لا خان په پزوره چې دغه لږې مړه موږ باندې واستې او دا تبنګلونکو ته شو تاسو خو دغه د حقیقي په طرفه ته خلګوي ښا بشلول اوس خو دې په پرڅ خلک ته شو به څنګه نه راواز لیکون ته کې ودې شو موږ ته کته څه پته تللی شي دار درې دله مرز دغه پروټو ټول بزرګان د قضاشي ووګه تاګه د ښانده پروټو پاسه کنه وی چې نه په داتاسو ډورو وای مه نه مناله بیا ته مونږ وی چې مونږ سره بار منځوو پاسه بار ته په سر باندې زو شووي میره پلان کړم مې ته برسخه خلکونه ته پوسوګه جنند سره ځه خلکونه ته پوسوګه جنند سره ځه وی چې د خلکونه د تاریخ او د تپوسو کوو بیا ته شو هغه نه فهمه تسلی نه کیلا دغه شي دي لاوسنا طالبان هم دغی انه مړیږي خو ب طالب وي د خو مو او د بن مازه فرمان مړشي شه خدای به بن مازه کیګم او او د کیګم بکلا د باندې مړشي موږ ریوند تللو نو علماء او halke کې بارا چې کدنو سار وي وټو کنه وټو ریوند کی وي وټو ان واغا سار وي وټو او یو مولایسه پکې را شو کنه دا دا دا غره دا څه راچنجی دا څه کوبستره وی بیا وې کې وټو ما ورته ویلمو لیسه تاسو جوړ خوب پسمړی ته ماړه قسم په خداه دی منګ وی کې په خوب پسمړی شو وی منګ وی چې ما وی چې زګال څنګه چې کمینو دا بشي دا دره حدیث ختم کوم زب یو کال تش خوب کوم سره فرز غونځو او ډوډۍ دا کوم نور بو باسو خدا پاک زمون کال کې قسمت کړو نو کال کې رالو مونږ چې زه دا دوره به مطالعه کار ده ګران کار نه دي دي کې به چې کمنو لوګون ته کې خو نو هغه مو چې ودغه کې کې نو به سویچه وټو او وی دا نه سوچ کو چې زه خدای پاک خدای دې کې چې ونه به خینو په جنت کې به دا خوب سکو پوره کوو سجاد دې بیان کو چې په جنت کې مخوب نشته غیر علم لا ما ورته یو بل ځای پکې که نه هغې کې چې خوب پهکې کوو که نه کوم زه مع نام که نه مپل خبر که کنه ما سره ده و یارانم خ خیرې غکهلهنامان اووا تعلو نواز نور ووي دا خبرې پرده وي دی چې سوچو کفی ک که دی کاره کې کوې ده که نه سوچ او کفی کو کو دی بوتو ته و غوره دی ویښتو تهګوره دا خبر څه بدلی غونډې دي دې خبري باندې ځګه تاسې کوي کی دی څومره وخت رکړې دومره 풀 شو چې تڅچل شو دې خدود روي چې ربکم علم بما لبستم دا خبره چا تا غواله کوي الله تعالی رب تعالی زپو دې پاهی تاسې وخت رکړې او خدمت لکسان مقرړ کوي چې کسانو خدمت لکسان مقرړ کېږي ډوړې پکېڅکي وګوګیو چې ودونې پکرو سره نو خو چې وښونو پکرو سره ورو څه شو فابزو ذاکم يوراکكم یو تنل کمنو پهستاسو به پیو باې چې دال مدی نه ت خار ته ف انو ندی ګوري از کا تومن چې کم ی د نه پاکته په خوراک کې پاکخور را کوله دی را وړي چې خ پاې نو کمی او دزهکهه کونی وامونو له خو نوم با کوی مته کوی سنه چې د مشرق ذ را پسسه کوي را وړی د مشرک بی را پس را وړي فې کممبییررستو نرالیو خوراک دنه اد ته بهیانې یو فالیاند روی اس کا تو امد تو چې خوراک راوړي نو سم پاک خوراک دي سګي راوړي دیم ولیا طلطف او ډیر نرمۍ دي کی طلطف باریک پچ په دیلارشي او پچ په دیراشي ولیا طلطف ډیر نرمۍ و کی او طلطف کیو کی باریک یا پتلو کی راتلو کی واپس کیدلو کی التا غسلو کی چیر دي چا سارا نکي چ د د پته لږي بس په لډ سر سوداې کوې چیرونهدي نه کې او ډایکته را ځیم پته نه لږي کوونی ول شو نو ادب دا دی چې بل بلګری به نهخې د خوا هم شو نو بل ما نخې دا چې نه چې ډپ سره ټولو دنیا خوي نه م دا به په کې واللهو شران نهبي کوم آهده په تا سو خبري والله شرن نه به کومه ده او نه به خبرې په تاسوبانې اووطان اوجه ته وي دا اونکې ی ظروا کوم <سلام> دی که زوره وچي تاسوبان دی ر جو موکوم دییې کمدر په کارولي تاسو لره او ی دو کوم فیللهته او یا به اپسې تاسوه خپلقانون ته همبلان او تاسو به کاماب نه شي بالکل اړو کامیاب په نه چې د حجدت مقصد پوه نه وکه دلیکا سرنال یې چې خلل تلکی خوراک واوسته پیسې نه خرابته هغه پیسې راو نه څنګه راځي چې راځي پیسې راځي د پېسی نه پېسی نه دا پېسی نه پېسی نه زه ته ټول تایم یې چې ویلي چې نرمی به کېږي خبره نرمه کوي دا پېسی دې دا خو زمون وطن پی سي اته لو وطن پی سي یي به خبره دا, دا کوم وخت وو دی خیا مو سي بي سي دا کوم دور دی خزانه دی منتزه رجت خزانه څنګه تاسو څه خبره کوي خزانه دا خپرون مونږه دا کړی څه شي پرون دا پرون دی د کی خلق رور رو راجه مشر رور رو څه شو خایدم ځاخه ما چې چر شروع جنو به دا خلق بازار کې خوخه ګکارو شبره انا دا رور رو راجه مشر دازم څه څه चले څه चले یره دا لغت موږ ته چې پیسې راک ډوډه موډه واغسته وټل نار دغه وګوره وټل وره بل بسم الله الرحمن الرحیم سګری هغه وخت په جګ کې دالیک لینی مسلمانان وټ به اوسې کمینو دغه لکی پیسې موږ ته چې خزانه دې مونږ دي یره دا پرون دا پرون شړطي والا را دي پرون دات د خدانه دغری تراشه دمو ته تحقیقات له وځي پروندات ځکه موږ دې یاره چې خدای ته وګورم دا ډوړه فری دی ما اوستری دی لکه خبره ته دا تحقیقات په کومه د تر غلط عمل بار ملکی جاسوسي په بار ملکی جاسوسي دا په سيتا څه کم نه نه راغلي ته جاسوسي ته زمونږ اندرونی ملک فساد خورای یاره چې د نه جاسوسین د دې کلی سړې ما پلانټيوس سېبز لالټوز کوم څه اوه او د حضور تاریخ راوی راولېل ته تا غوښټه راځه والته وس زوړ تاریخ پارلیمنت جو غوټارې شوی دی چې له شرو پلان کې تاریخ باندې ځوانان د دللا کې نه شي وی که شي کې چې تاسو ته لغه بدی د داد نمونه دی داد نمونه دی دوره اول ماږي سره ملاو خل ها تاسو هغه لکانې جره چې څنګه هغه لکان دا خو پیار د ریسوان نه کال و شو او زالای <سؤال> <سؤال> احسان د ملک د مسلمانانو دی وطن ټول مسلمانانو د رضا قانون نه استعمالګري کم ځای دی مونږ ټولو غي زیارت نه ورشو د حکومت ملاقات بوکو دا <تصفح> <تصفح> دا دا دا دی بو کو تاسره او کو مساغته خدا ویل شو چې ملګریبا نه خاې کوم خطرای کنه اوس خدای ملګرو صدا میشن پوره شو اوس خدای ملګرو د کیني وزارت څخه جې میلاوي میشن پوره شي دې او تیازمه ملګری دی راځي چې وکړم باڅلاړل هغه الله رب ال عزت کم نه مخ کې تنه ساتي وردنو شعوره جذبه چې دلل دی وسره مو شو د دې لپاره چې شرکیه د غنیشې هغه خلکو په هغه وخت کې په مسله د قیامت کې د بادشاہ سره سو اختلاف وزني فلسفو هغه ورتوي چې دا شي نشته قیامت بیا نشته بادشاہ او علماو ترې چې د توازن اوکې ا دې ته بیان وکړي د دې شکونو شوباط څخه ختم کې هغه له خار د دلیل شو چې درې سو نه کاله پرسه الله لکان څنګه کړی و چت کړی او اوچکرل پراتو او اوچې کړل مشالله کول چېکدی چې را اوسې نه دا هم دلیل شوه ستا خوب به مړه الله ددین د طره خیسته بوګردي خ پاسه نه للومونونته کې خطالب جاشه وګذ کا سرنا ل د کرنګې سرم خبران مکرل په دیبانې دا جدې پوه شي نوواده اللهون چېقیلو داله د بلکل کاره وان نه ساتهلارې بفی او یقیې آمدې دی دلارې بهفی نشته دبلکلشا دی کې پدې کیسه غنشته راځي چې تاسو دا ونه پاغواکې چې دې څنګه موږ سره د غړې کولې اختلافات کول به نه تر خپل میاندا پکاره د ویکي چې له دې الکان مبارک او سوجي ګرو کو تاسو کو سونکو وقالو نو علیه بکی چې جوړکې بليواني او باجی ابن علیه بنیا نه جوړکې بليواني او باجی ربهم بهم رب دې څنګه نه پوهه بليوان بهم رب الذين اغوا ولى باني قال الذين غلبوا على امرهم نويا ويلوا كانوا چغلي زور اور په دین باندې په دین باندې سو زور اور چې په دین زور اور نوبید نه کنا په دین سو زور یعنی د دین خلاف بیگاو غلبوا على امرهم چې زور اور په دین باندې نوبید نهو تناتخذنا عليهم ازدا خامخاج کمنو جوړو وبمنګا په دین باندې جوڑا با کنکو دی بانی او جماعت او جماعت بجوڑ کو سای قولونا سلاسو رابی هم زرده چواهی بلی سلاسو دری کسانو سلورم دی سپهو ویا او اوویل دی خامساتون پینز کسانو شبکم دی سپهو رجم بالغیب داوشتلی دی داو نادی دا پشششای وشتلی ویا قولونا ویلی سابتون سامن و سامن هم کلوهم دی و کسانو اواتم دی چه کمن سپه دی دی و وطا او ایراب زم نپویږي په دې باندې مګر لکه وندا دا داروستنې کول قوی خکاری دا دا غنور سره تګمنو برابر دي دا مخکنی آیات سره چې دریو یو خبره کړو دریو بل خبره کړو امیر سره بل خبره کړو فلا تمہاری فی مل امران دایرا نو ته خبره ته مګو جنگ مګو سلام مگر جګړه سرسری چې دلیل مطابق ده چې سره په الله پویږي ولا تستف فی ما حدا او تطبز مکو د دینه په په مبارکه کې چې أنا نورځاوار نور نورو کتابونو نه اسرائیلو تنا او داغه نه تحقیق کړه مره لګینې نور نور به سوې به دا قران د خبره ست ده پوره دا او کته چې کومو تفسیري ساوی را لې او نور را لې نه غیر نظر کېل چې کوم ډاګه په والی کې لیدنو ولا تستفذ فی مما حدا ويوجد له فائده کې وي دل فائده کوي ولا تقولن لشی انی فاعل ذلک غدا دا وګوره کرا ارادي بدلون کې څوک ته الله تا به دې کمنو تیلی څه له داس حساب کاتلی څه لري اوسو څه ته تیلی کیمنو غار ته څه لري اوسو څه نو دا کشنته تابا کارونو کوم بدلون راوستونکې سوق ته الله لري تاب سبا اراده یوي خبرې کړی اوسوي با بلې ولاتقول ان لشی انی فاعل ذالک غدا کارونه تبانه بارکه دا یقیني خبره مکه جو سبا باداکم سبا باداکم سبا باداکم نه ان شاء الله بکی حاللهتهپوله نهلیشا موته چې کمنو دی او کارباره کې چې ظ کوون ک دله کاره خبره بالکلمه کوو الله مګده چې اناء الله چې اوخوا رشي د الله او یاد کاررب دی چې کله لیر شي او وا یقین رب یا سا یاې ربي شاید چې ویما طر زما ډیر ندي او ف من دینا په فده کې والله ب سووف کافم سه سمیتن او دی وخت چې کمنو په غارپل کې سسم تنسینینا درې سو کلونه وزادو د سا سووا کلل پهې نو شمسی کلونه هغه نه دغ درېسه او چې دا خري شي درې سوه نه شوو کولله لبسو مماللهسوو پورته الله پوهږې پاغبانې چې د ساعت تې کړړو لو غ په و ولا دا اوس کافرېو نه تیج ددي د واقع نه تیج اولهنا خبره الله او عله لبسو الله پوی او پر حال دے باندی ځان زانہ خبردار نظر پر غیبوبا سپوشی دویمانتی جا لہو غیب و سماوات عالارد یکی آواز اللہ پوی کی پوٹو دا سمارون عزمہ کے باندی آپ سر بھی واس میں ادرحما آپ سر بھی واس کې خوری دن کے دد پدے باندی خوری دن کے اللہ او خودش کمدن لدن کے آپ سر بھی واس میں سر خوری دن کے دے مالا من دونیم والین نيشته دلارا بيدارلانه څوک ار صاحب نو ولي ان څوک دوه مددگار ولا يشرك في عباد ا او نيشتانه ني ني صدر کړه به فیصله کوي او تان لرا او څوب کې پارليمنت او سينټ شګندني صدر ګرځولي دي او جمهوریت هغه ب کې صدر دی دي ولا يشرك في عباد او نه ني شریکل په پله فیصله کیږي او تان مدا مسليله قران ني ترغيب ال او ترغيب ال تبلیغ بيان کا وصلو علیم نبا وصلو مای اوحی الیک ترغیب بیان تا بیان کاغا چوی کولشی تاست در کتاب دراب ندی نشت در بدل اونکه فیصلو در اللہ لرالی کلمات دی کمی فیصلی دی نامک که فیصلی بکنم لہو غیب السماواتی وز ارد ما لهم من دونی همیون ولی ولا اشترکو فی حکمی آها دا دا فیصلی سکبت در ولی نشی ولان تج دا من دونی ملتاها دا او بیان ومید دا اللہ کوم ملګری د سره پهې داې کلک ې او ملګری م یوځای کا دا یوبل سره د کمدونو یوځای ک چې کله لکهڅک چې ساابق کااف هغې فاس باندتون ملګرو سره یځای شه ترجیب الله معالاصل المهین واز بر نکله نه او کلک کځان د داغ ک شراب سره چې را بل او خپل سبا بګا یریدون واجه وراد کی در دامتی یاد الله ولا تا ذینا کانوا اواد وان واذ نوڑی سرګی ستاد زینا تیری دینی چې سرګی له आनंद زینا او کنا پاغه لغت باندې علی چکم اس تثنیه په احوال ثلاثه او کې پالیس سره وئی او لغت یو ته چې تثنیه په احوال ثلاثه او کې پالیس سره وئی ولا تا ذو دا نه ایدا او فایل حاضر نبی علی السلام او عیناک مقل بهی دا ولا طاد عیناکانهم مال <سؤال> وستر کې د عین مې تیروا سترګې رده د عین طلعات د دنیا ته کوم غواړی خاص دي معمولی معمولي ولا ته غفلنا قلب وان ذکرنا او تابیداری مکو دا غچا چې قافل کړې زړه زړه قافل کړې موږ زړه زړه ان ذکرنا دې از موږ نه اورې روان دي په خپل تابيات باندې او د لا قرض بزيات کې واقول لكم ربكم او آئے چو بلکل حق دے الحق من ربکم حق دے ثابت طرف در افستان حق سدے چال ملغیب یکی آواز الله اللہ دے کارساز و متصرف صرف سک دیں اللہ دے فمن شاہ فالی امن داغا چاچی خوخشین و دیمانی او دا چاچی را دے نو کفر دیو کی خوچ چا کفر رکن و دیو ری چین نا تر نال زالیمین نارا یقین انتیار کنے زالیمان لراور احاتو امسو را دے قوا گیر بکی د احاطا به هم گیرات چولی دا سراد قوار لمبوز دا یادیوالنم و این استغیصوی غاسو او کدی فریادونو که نزدی با فریاد قبول کردشی بداشو عبوبان دی چه کل مولی لکد تانبی با گرمی یا جوهو ریتای و مخونو لا بیست شراب مخت دیجسنگ مخت و رزدی کی تا مخت بیریت شی بیست شراب بدی و بودی و سات مرتفقان او بزادارام دی ادی مقابله که او بورا یکی نا دا عمل لا چې عالم الغيب وقانصا صرف سوګي الله جو عمل صالحات او عمل کینیک یعنی دا اصحاب کا او پوشان روان دي کله چې کمونو تراپا او کله خرابو واعمل صالحات دخو سولینو ان لا نذو جن من سلام لا یقین موږ چې نبرواز او زراغ چاتخه سکل عمل اولایکرم جناتون دن داخل کچدي د دې په اغونا دا همې شو چې ویګی وان لان د بنگلوذ دی نو والی سندونا او خسته کوی بشدي په او با اوګانو د سروزه رو بانددي سیابا او غونې بدي جامی شین انس دس د نریې خو موو غااټونه متې نفییاله لله را ډډه لګون او په کې په تختو باندې ن م څخیستهبد لله ن ماب څخیسته چې کمو ب لله ست مرته اوښسته د دارمم واضرله هم صل د دی نه ددي جننت نو چېغاافې دا معمولی دنیا دا ما مری دنیا ته توحید نوم ورای او د جنت نوم سکی آرائی. نو هغه د جنت هغه اعمال دي دا با غي نو د دنیا څخه کړی اړای په دنیا باندې بار مکو اول مثال وګورم او چې په دنیا کې مسیو دا غي نه الله دنیا غشته وا دنیا دنیا نو څنګه ويم سکی واخلې نو د دنیا یو غزم د دنیا د نو واغسته لشي دغه په اړه مثال ذکر کئ دا باغ والا بیاں کړي تا یو ناشنا دی ورځ ایبراد د دوه کسانو مثال دوه سلو چې ګرځولم یو اوسان دی لراځه وباغونه دا ګورو او پټ کړم دی لراځه کمندنه پکه جوړونه یعنی څار چا پیره باړ غريزه ک جوړو واجالنا بینو ماذرا او ګرځولم په میازه دی کې نور پسونا کله دل جنتینه دادوا دادوال باغونه راوړې وې می وې خپلې والامت زمینو شهه کمې ونه کوو دنه معمولې فوجل ما خلاله عمانه او به یې مې په ميازه دي چې چکن نه ورونه او وادله را نقد آمدني س نور نقد او کاروبار او موثرات دا بوثرون راځنه چې د بالغ کې تناسب بلکې نه د آمدني یې مو وا نو د غرور ته ګوره نوېې خپل ملګریته او دې تراس کو فخرې کو ځانې چتګړ بدواني با انا ستر مين کمالن زډیرم ستانه په مالک وا زنافرا او دې متبريمه په نفرای کې زمانہ فریډي راځه کسان بچین و سیکر و سیکو دیتی کری او دا دن نشد خفل باقتا و ظالم او دا زیادتی که اونکا پا خفل دان بانه شرکی که او کانا روز تو براشی کالان دوی ما زنوان تبید آزی ابدا جو گمان نکو مان چدا با تباشی دا با همیشا دا تباکی دو ولا نده و ما زنو ساعتا قائمه او زنو گمان نکم با قیامت والای رزالت الربی اقذا پس کشن فل رات اعلی چې نه خیره من منقلبا خامخازبا ما زبم هم من غوره دینه چې کمن منقلبا زاید واپس ائے یعنی دل تمار الله ډیر سره کړینل دل تمار لمس کی راکی اور اما چې نو دلی خور نو پندستان ته دل تم خورې الله رب عزت کړي وال توم جو کو هی شی دل نشته قال اوسایبو عمل کری ورته خپل بیان او ته وی کار له وسایو خوینده ته مالگیرزه وو او دون جواب ورکاو یا دوم فکر کو په پر عقیده باندې صفو دین سکو په فکر کو په دنیا کو دپ سکو په دین ا کافر ته یلذي خلقک من تراب ا انکار نام چې ته پیدا کړو د خورنا او بیا د نڅینا ته برابر کړی ستळे لكن هو الله ذات یما خدا هو الذو والله رببيغا الله د ربزما ولا او کوبي شيبي شاه ده او ځ دان نهجرړو خپل سره مع ملیمو والله اوله عز د خلته جننه دکه وه چې تدان نه شو قپل الله لا قوته اللهله خپل با او خپل بچي کله سړی په خپله د چ ک د نظره کې د چې کور ته سړی دی ووي چې خپل نظرې کله په بچو سر ونه لګي د خپل با خپل له نظر را کړو زياته تاریخخه دا چې وایلیو قنات چې ماشاءالله الا قوت الا له وایلیو چې الله خو خو نو کیږي لا قوت الا بالله نشره طاقت د نه کا او د د بچیدو په توفیق د الله باندې ان تراني انا را چې کومه مستانه په مالو کې وبچو کیږي وکړي چې جرم زما را چې مال را د باغستانم و ارسلال احسبانا، ها را خوشی کی راولی که بذیبان احسبانا من اصمه، یا تون دستیلی در بارینا، فا تصویدان زلقا نوشی بادا چه کمدنو، فا تصویدان زلقا داگ خوایدون کیا چه پوچا، هاو اصبی همه و غورا، یا بشی اوباده ده غورا جوری، اوبا با پکتل آریشی، فلان تستا تیاله و طلبان، و تبا واسنه لده لنده طلب کولو، گیره و آچه حول شب میوود دو بانده، نو شو شادئ یو قللب کفای شدم رول خپل سنا پرون موت مثال چول وکړای پرون می سپری کړه وکنا وای نو پرون دا پرونه سره مولنه اور کړه سبقه وای یو قللب کفای دم رول خپل سنا علاما په غپه سو باندې افا غ سبانه چې خچکړو په دی باغ کې چې په دی باغ کې مخه خرچه تا ذات از کړه باغ په د باغ چې و دا خپل تون کې او پڅه د ټنو خپل یعنی هغه او دا راځي چې ګمونو کډیری پر اپریو تی او ویلدو یا له ثاني وایره معنی لا مشرک بیر بیا حدا چې مای صدار نه جوړ کړل را خپل سره ایستیز چې صدر نه نه جوړ کړل سبا خوا نو وایو اورډلا چې مددې کړو تدو مين دون اللاب اذا الله انا وما كان منتصرا او نو د خپل بدل غستم خپلو ګمڅو زورنو فنالکل ولایت لله الحق ودق صدر کې دفت قضائقی کارسو شیعر و لائت دلال حق سروب دالالی صرف یکیوازی آرسی خیارانتی چاہید دالالی آرالالی برم برم برم برم برم او کسر پانجام کی دوی موجو